Запашна планета Дейн Торсон, землянин, помічник суперкарго на галактичному торгівельному зорольоті Королева Сонця, стояв посеред тісної душової кабінки в той час, як Ріп Шеннон, помічник штурмана, і впродовж останніх чотирьох років наставник Дейна у торговій службі прикладав шматки сильно пахнучої мазі до дейнової шкіри поміж гострих лопаток. Маленька каюта уже добряче пащіла пряними ароматами, які Ріпс задоволено вдихав. Ге, ти, певно, будеш найпахучішим землянином із тих, чия нога будь-коли ступала на поверхню саргола». Його тихе бурмотіння перейшло у гиготіння. День пирхнув і спробував переконатися у почутому, принюхуючись через плече. «Чого тільки не зробиш заради вдалої торгівлі?» – прокоментував день турботи, які випали на їх долю. «Втирай ретельніше. Цей аромат має триматися годинами. Ось, ось так краще. Якщо вірити Вану...» То ці саларіки можуть теревеніти по декілька годин, не промовивши при цьому жодного вартого уваги слова. А ми ж тим часом маємо сидіти і уважно вислуховувати їх, доки не отримаємо чітку відповідь. Ехе, ех, ех. він похитав головою. У тісній кімнатці запах, який в цілому був доволі приємним, починав дурманити голову. Це ж треба було отримати собі такий світ. Темні пальці Ріпа припинили кругові рухи. Дейне, перебив він його, не варто аж надто сушити собі цим голобу. Якщо все вийде, ми зірвемо куш і будемо багаті та щасливі. Проте Дейнові, на жаль, найближче майбутнє малювалося у більш похмурих барвах. Якщо, повторив він. Ціла галактика, таких, як що на цьому сарголі, тобі добре, ти можеш спокійно відпочивати на кораблі. Тобі не треба годинами бігати і пахнути, немов торба зі спеціями, аби тільки привернути до себе увагу якогось із тубільців. Ріп поставив банку із кремом. Ну, з вовками жити по вовчому вити процитував він давнє прислів'я служби торгівлі. «Ти ще радій, що до цього світу можна доволі легко звикнути, бо я пригадую і інші, де...» «Хм, ну все!» Він підсумував масаж добрячим ляпасом по спині. «Тепер ти рівномірно змащений! Як добре, що ти не такий здоруван, як Ван, Адже на його змащування пішла б добра година, і це ще за умови» якщо Френк погодився б допомагати. Гадаю, твій одяг уже відпарений і готовий. Він відчинив вузьку шафу у стіні, що призначалася для стерилізації одягу від ворожих для землян мікроорганізмів. Хмара пари із тим самим задушливим пряним ароматом вирвалася із шафи. Дейн обережно витяг звідти свій костюм вільного торговця. Він із незадоволенням відчув, що коричнева шовковиста тканина костюма іще волога. На щастя, на Сарголі було тепло. Коли він вранці ступить на його рубіновий ґрунт, жодного земного запаху, який міг би викликати у місцевих відразу, не має долинути до їхніх чутливих носів. Він гадав, що згодом звикне до цієї процедури. Зрештою, він проходив цей ритуал вперше. Проте його ніяк не покидало відчуття безглуздості усього цього. Єдине, у чому він точно погоджувався із Ріпом – або ти пристосовуєшся до звичаїв іншопланетян, або ти із ними не торгуєш. Ну а в інших світах, певно, могли бути такі звичаї які б набагато більше дратували ту приховану примхливість, яку важко було запідозрити в його високій сухорлявій статурі. Ого, ну і сморід! Алі Каміл, помічник інженера, надав своїм підкреслено правильним рисам обличчя виразу крайньої огиди і жестом вказав Дейну на вихід. Аби вберегти нюхові рецептори товаришів, Дейн поспіхом пробіг до порталу, який переходив у трап, що тепер з'єднував королеву із поверхнею Саргола. Але там він затримався, очікуючи ванрайка, корабельного суперкарго і свого безпосереднього керівника. Був ранній ранок, і тепер, коли він вийшов із замкненого простору корабля, Свіжі ранкові вітри пронизали його, прориваючись крізь синьо-зелений трав'янистий лісок позаду та майже повністю розвіяли його хвилинне роздратування. У тій частині Саргола гір не було. Найвищими точками були округлі пагорби, щільно вкриті триметровою травою, яка так само вкривала і рівнини. З ілюмінаторів королеви можна було спостерігати за невпинним хвилюванням гігантської трави, тому планета здавалася вкритою мерехтливим струменистим килимом. На заході були моря. Ділянки мілководдя настільки порізані рядами островів, що більше нагадували солоні озера. І ось саме те, що можна було видобути у тих морях – і заманило королеву Сонця на Саргол. Правду кажучи, право першовідкриваче належало іншому торговцеві Трексту Кемо. Він викупив права на розробку саргола у сподіванні на добрячі статки, ну або хоча б на невеликий, але надійний прибуток від експорту з запашної планети деяких її ароматних дарів, парфумів і прянощів. Та одного разу. Він виявив на Сарголі камені коро – коштовності нового типу, декілька із яких, виставлені серед інших у крамниці на ринку однієї з внутрішніх планет, мало не спричинили бунт серед торговців коштовностями. Отож, кем був на шляху до того, аби стати одним із князів торгівлі, коли лімбійські пірати заманили його у свої зловісні тенета – і прикінчили. Поза як екіпаж «Королеви Сонця» теж потрапив у лімбійську пастку і брав активну участь у знищенні диявольської установки продавніх, як винагороду вони отримали торгівельні права Трекста Кема, в якого не лишилося законних спадкоємців. І ось тепер вони були на Сарголі із нататками, залишеними Кемом, які тепер використовували як путівник. І усі зібрані ним відомості про саларіків, місцеву расу розумних гуманоїдів, вони тримали зараз у голові. День сів на край трапу вперше підошви чобіт у сарголіанський ґрунт. Дрібний, червоний із з блискучими вкрапленнями золотого. Не було жодних сумнівів, що за ним зараз уважно спостерігають цікаві очі, але... Він намагався нічим не показувати своїх здогадок про це. Дорослі саларіки завжди демонстрували відчуженість та цілковиту байдужість до торговців. Але от молодь? Молодь була настільки ж цікавою, наскільки їхні старші зневажливими. Хм, а можливо, підхід до місцевих варто шукати саме через молодь? Дейн розмірковував про це. Ван Райк та капітан Джеліко провели перші перемовини. Цей процес забрав більшу частину попередньої доби, але результат був абсолютно нульовим. У своїх контактах з людьми іншого світу саларіки, чиїми давніми предками були місцеві котячі, були церемоніальними, обережними і абсолютно відстороненими. Але Кем якимось чином здобув їхню прихильність, інакше він би не повернувся зі своєї першої експедиції із тим мішечком каменів коро. Щоправда, серед своїх записів, врятованих на Лімбо, він не залишив жодної підказки про те, як саме він подолав упертий опір місцевих. Це дещо бентежило, але з іншого боку. Терпіння мало бути другим ім'ям у кожного із торговців. До того ж, день цілковито довіряв Вану. Рано чи пізно, їхній суперкарго відшукає ключ до цих саларіків. Немов би викликаний ідеєю новими думками, з'явився Ван Райк. Його напахощена на туніка. Була з незвичайною ошетністю, ніби приклеєна до бичачої шиї. На білевій голові красувався кашкет. Ван крокував нестрапом, випромінюючи хвилі пахощів із кожним рухом. Підійшовши до помічника, він жваво принюхався, а потім схвально кивнув. Отже ти змащений та готовий, так? Капітан теж буде, сер. Ван Рейк похитав головою. Ні, це наш головний біль. Терпіння, хлопче, терпіння. Він рушив крізь тонку стіну трави на протилежному боці випаленого посадкового поля до добре втоптаної ґрунтової дороги. Дейн знову відчував погляди, розуміючи, що за ними спостерігають. Але жоден саларік не вийшов із укриття. Принаймні, їм не варто було боятися нападу по дорозі. Торговці були під захистом місцевого табу. Торгові майданчики були організовані під білим діамантовим щитом миру. Цей мир гарантувався кровною присягою від кожного із вождів місцевих племен. Навіть в умовах між кланової ворожнечі, Смертельні вороги мирно зустрічалися під цим щитом і не звертали свої ножі кіхтів один проти одного в радіусі трьох кілометрів від його розташування. Трав'яний ліс зрадницьки шурхотів, але земляни не виявляли жодного інтересу до тих, хто шпигував за ними. Комаха із крильцями з блискучого зеленого мережева зірвалася зі стебла трав'янистого дерева і порхнула поперед торговців немов офіційний вісник. Від червоного грунту, підтоптаного їхніми червиками, линув різкий запах, що змішувався із пахощами, які вони несли на собі. День три чотири рази ковднув, сподіваючись, що бос не помітить у ньому ознак дискомфорту. Незважаючи на звичайний свій вигляд сонної доброзичливості та недбалої дружності, ван Райк помічав геть усе, що могло мати стосунок до делікатних перемовин галактичної торгівлі, хай би яким дріб'язковим воно не здавалося. Інакше він би просто не піднявся до свого нинішнього статусу суперкарго. І ось він наказав. «Приймено заспокійливе!» Дейн потягнувся до своєї сумки на поясі, почервонівши і присягнувши собі, що хоч би як пахощі буятимуть навколо нього сьогодні, він не дозволить їм вибити себе з рівноваги. Ковтнувши крихітну пігулку, яку лікар Тау приготував саме на такий випадок, Дін спробував зайняти свій розум думками про роботу. Хоча, чи ж буде у нього сьогодні хоч якась робота? Чи буде ще один довгий день, витрачено на порожні церемонії демонстрації поваги, які всього лишень приховують під собою звичайну жагу торговців до вигоди. Гу. Крик, що наполовину нагадував чийсь стогін, наполовину зарозуміле попередження пролунав позаду них. Крок ван райка не змінився. Він не повернув голови і не виказав жодним чином, що чує ці звуки передвісники появи вождя клану. Він продовжував триматися точно по центру путівця, день тримався на крок позаду та трохи ліворуч, як і належало його нижчому рангу. Гу, цей вигук із горлянки Саларіка, обраного спеціально за силу легень, тепер супроводжувався барабанним перестуком від багатьох ніг. Та земляни не озиралися, не сходили з путівця і не прискорювали крок Дейн знав, що все, що нині відбувається, у порядку речей У кастовій свідомості саларіків ви зберігаєте гідність доти, доки не продемонструєте слабкості Але якщо ви її продемонстрували якоюсь дією чи бездіяльністю та шансів на нову зустріч вічновіч із їх вождями годі сподіватися. гу у, -у, -у! Гомін лунав за вигином дороги від натовпу, який збігся звідусіль, аби побачити двох торговців, байдужих до всього, що відбувається навколо. Дейно нестерпно кортіло повернути голову і подивитись, кому саме з місцевих вождів вони перегородили шлях. Гу. Тепер у вигуку пролунала питальна нотка, а важке тупотіння ніг припинилося. Та частина клану, що встигла їх побачити, уже мала сумніви щодо доцільності подальших спроб налякати торговців, змусивши їх дати дорогу процесії позаду. Ван Райк впевнено рухався вперед, а Дейн тримав його темп. У них, може, й не було гучноносного вісника із величезними легенями, який сповіщав би всіх про їхній візит, але всім своїм виглядом вони демонстрували, що мають право перебувати там, де бажають самі, і ця незламна врівноваженість зрештою вплинула на тих, хто був позаду. Тупотіння ніг сповільнилося до звичайного кроку. Кроку на доволі поважній відстані позаду двох землян. Все спрацювало. Саларіки, або якщо бути точним, то один із кланів саларіків, оцінили їхню гідність. Це, безумовно, було гарним початком для перемовин. Настрій Дейна піднявся, але він зобразив на обличчі таку ж саму кам'яну маску, як і у його начальника. Зрештою, це для них була лише незначна тактична перемога який передували 10 чи 12 годин чемних та прихованих маневрів. Королева Сонця приземлилася якнайближче до центра торгівлі, позначеного на особистій мапі Трекстакема, Кема, тож землянам тепер лишалося пройти хвилин п'ять пішки попереду вождя, який, мабуть, аж кипів всередині від їх присутності до виходу на Галявину. На Галявині стояла кругла споруда без даху, яка слугувала саларікам-ринком і водночас майданом для перемовин про перемир'я чи влаштування кланових союзів. У центрі Галявини височив над хвилястими трав'яними деревами стовп. До стовпа на жердині кріпився щит, який обіцяв не лише мир усім, хто знаходився під ним, але й триденний прихисток для будь-якого ворога чи дуелянта, який зуміє дістатися до нього, торкнувшись рукою до побитої всіма вітрами поверхні. Земляни прийшли сюди не першими, і це теж було добрим знаком. Невеликими групками біля стін Майдану для перемовин зібралися особисті слуги, вассельні воїни та молодші родичі принаймні чотирьох чи п'яти кланових вождів. Але Дейн одразу ж відзначив, що не було видно жодних нож із балдахінами або тварин для верхової їзди. Не з'явилося також жодної представниці жіночої статі Соларіків. І вони цього не зроблять, доки їх батьки, чоловіки або сини не укладуть остаточний торговий договір. Сам поводячись як вождь власного клану, Ван Райк, не виявляючи жодної цікавості до натовпу саларіків нижчого рангу, рушив просто до ворітого рожі. Двоє чи троє молодших воїнів підвелися, і їхні блискучі плащі злетіли, немов розправлені крила. Але коли Ван Райк навіть бровою не повів у їхньому напрямку, вони не стали чинити жодних перешкод на його шляху. А ці солеріки створюють враження гарних бійців, подумав день, намагаючись побіжно вивчати тубільців, на яких дивився абсолютно байдужим поглядом. Їхній середній зріст складав близько 1 метра вісімдесяти сантиметрів. Риси ж їхніх далеких котячих пращурів були помітні лише в окремих атавізмах. Наприклад, нігті на руках і ногах у саларіків втягувалися, шкіра була сірою, а густе волосся, за текстурою схоже на плюш, Простягалося вниз, вздовж хребта та зовнішньої сторони м'язистих рук та ніг. Колір його був брунато-жовтим, сіроблакитним або білим. Як на погляд землян, то широкі обличчя салериків, які тепер усі були звернені в бік до торговців, не мали виразної міміки. Очі були великими і трохи скошеними. Глибокого, жовто гарячо червоного або ж... Променисто блакитно зелено-бірюзового відтінків. Вони носили набедрені пов'язки із яскраво пофарбованих тканин і широчезні пояси, що утворювали корсети навколо їхніх тонких талій. З під тих поясів виблискували оздоблені дорогоцінним камінням руків'я ножів кігтів, володіння якими свідчило про зрілість власника. Плащі Такі ж яскраві, як і решта одягу, звисали із їхніх плечей складками, схожими на каженячі крила. І кожен їхній порух здіймав невидиму хмару ароматів. Але навіть у порівнянні із усім цим блискучим зібранням васалів зовні Майдану, вожді та їхній почет всередині являли собою просто... Неймовірну фаєрію барв та ароматів. Кожен із вождів сидів на дерев'яному стільці. Перед кожним із них стояв столик, на якому кубок, де було зображено герб їхнього клану. Також на столах лежали складена смуга прикрашеної візерунками тканини, клановий торговий щит та оздоблена дорогоцінностями шкатулка із ароматною мазю. Цією мазю вожді періодично підмащували себе, оновлюючи свій аромат під час тривалих ритуалів або ж перемовин. Легкий бриз тріпотів кінчиками поясів та злегка хвилював плащі. У всьому іншому це зібрання було нерухомим і надзвичайно тихим. Не роблячи жодного зайвого руху, Ван Райк підійшов до стільця та столу, які стояли трохи осторонь, і сів сам. Дейн розпочав належний йому ритуал. Перед своїм начальником він поставив на стіл пластикову кишенькову флягу, колір якої в променях сонця вигравав так само, як і грубо огранене коштовне каміння, яким красувалися саларіки. Гарну носову хустинку із тонкого шовку і, нарешті, пляшку земної ароматизованої солі, яку Лікартау надав як засіб для відновлення самопочуття після кількох годин впливу комбінації ораторського мистецтва та парфумів-саларіків. Виконавши таким чином обов'язки слуги, Дейн був вільним сісти, схрестивши ноги на землю позаду свого начальника, у той час, як всі інші сини, спадкоємці та радники зібралися позаду своїх вождів. Вождь, прибуття якого вони дещо затримали, увійшов слідом за ними. Дейн побачив, що це був фашдор, ще одна удача. Надже його клан був невеликим, а вождь не мав надто значного впливу. Якби вони так сповільнили Халфера чи Пафта, то ситуація могла б обернутися зовсім інакше. Фашдор влаштувався на своєму місці, розташувалися і його помічники. День вже було вирішив, що рада врешті зібралася у повному складі. Сім кланів, про які Трекст Кем згадував у своїх замітках, ділили між собою територію морського узбережжя. Тут були присутні усі сім вождів, і це свідчило про важливість зустрічі, адже деякі із цих кланів, за межами радіуса дії щита миру, певно були кровними ворогами. Так, тут були усі семеро, але... що це? Лишався іще один стілець просто навпроти ванрайкового місця. «Порожній стілець! На кого ж тут очікують іще?» Відповідь на це не забарилася. Проте у проході не побачили чергового вождя клану Саларіків. Самовладання не полишило Дейна, навіть коли він зрозумів значення символів на туніці новоприбулого. Торговець. Та не простий торговець, а торговець із компанії. Але чому? Як? Компанії грали лише по-крупному, а ця планета була віддана у розробку вільним торговцям, незалежним мандрівникам космічними шляхами. За законом і по праву, жодній компанії не було тут місця. Хіба що? Вираз обличчя Дейна все ще лишався незворушним, як і у його боса, але думки понеслися галопом. Трекст Кем, вільний торговець, придбав права на розробку Саргола тоді, коли єдиним експортним продуктом тут вважалися парфуми. Дрібний і неважливий з точки зору великих компаній товар. Але... Але потім було віднайдено коштовні камені коро, і цінність Саргола вочевидь стрімко зросла в очах цих великих хлопців. Ймовірно, вони дізналися про смерть Трекс Кема, щойно звід патруля про Лімбо дістався штаб квартири. Адже усі великі компанії мали розгалужені мережі власних агентів-інформаторів. І оскільки Трексткем загинув, не залишивши спадкоємців, вони побачили тут свій шанс і миттю ним скористалися. От тільки тут зуби дейна міцно стислися. От тільки у них не було жодного шансу. Юридично на Сарголі був лише один торговець. І це була їхня королева сонця. На підтвердження цього капітан Джеліко мав засвідчений на Лімбо поліційним патрулем документ. І все, що цей Нахаба із Інтерсолара може зробити, так це покланятися і рушати на своєму кораблі браконьєрити деінде. Але офіцер Інтерсолара, схоже, не поспішав вирушати цим єдиноможливим курсом. Він сів із зрозумілою пихою на порожній табурет, а молодший службовець в однострої компанії виставляв перед ним приблизно такий самий крем, який день виставив для Ван Райка. Суперкарго-королеви втім не виказував жодного збентеження. Один із молодших воїнів зі свити пав підвівся і плеснув в долоні. Звук луною пронісся по мовчазному зібранню зі швидкістю прямого пострілу. Саларік, вдягнений у багате вбрання вищих чинів, проте у нашийнику, знак того, що він був полоненим і взятим у бою, увійшов до загорожі, несучи обома руками великий глек. В супроводі воїна обійшов він зібрання, наливаючи пурпурову рідину і зглекав кубок кожному з вождів. Спадкоємець Пафта урочисто сам відпив цієї рідини перед тим, як налити гостям. Коли черга дійшла до Ван Рейка, Саларікський придворний лише ритуально торкнувся глеком ванової фляги. Визнавалося, що гості з інших світів мають бути обережними з місцевою їжею та напоями, і першу чашу миру вони могли ділити з усіма лише символічно. Павт підняв свій кубок і його жест повторили усі навколо. Суворою мовою своєї раси він промовив настільки давню формулу, що мало хто з саларіків тепер міг би перекласти на сучасну мову її співучі слова? Вони випили і засідання було офіційно відкрите. Першим взяв слово літній саларік, що сидів праворуч від Халфера. Він не був озброєний ножем, а його темножовтий плащ і пояс вирізнялися приглушеними нотками на фоні кричущої пишноти його товаришів. Він використовував традиційну спільну торгову мову лінго, якої навчився від Трекста Кема. — Під білим, — він сказав на щиту горі, ми зібралися, аби чути багато речей. Та Тепер там, де колись був лише один батько клану, ми чуємо два голоси. Скажіть же нам о прибульці, від кого з вас нам тепер слід чути істину?» Він перевів погляд із Ван Райка на представника Інтерсолара. Суперкарго Королеви промовчав. Він свердлив поглядом співробітника компанії. Дейн чекав з нетерпінням, що на це скаже представник Інтерсолара. Та відповідь була готова. «Це правда, батьки родів, що у нас два голоси, а за правом і звичаєм має бути тільки один. Але це питання ми можемо вирішити поміж собою. Дозвольте ж нам сховатись від ваших очей і порозмовляти наодинці. Нехай той, хто повернеться до вас і стане голосом істини, щоб не було більше розколу. Повтови передав представника Халфера. Краще, якби говорили ви наодинці ще до того, як сюди завітали. Тоді йдіть, поки не стане тіні від щита, а потім поверніться сюди говорити істину. «Давше, заради задоволення, чужинців ми не чекатимемо!» Загальний Гомін схвалив цю різку відповідь. «Поки не стане тіні від щита, отже до обіду». Ван Райк підвівся. Дейн зібрав майно свого вождя. І з тією ж зверхністю над усім навколишнім, яку він демонстрував увійшовши, Суперкарго покинув територію Майдану. Інтерсоларці вийшли за ним. На певній відстані від Галявини ті двоє із Інтерсолара наздогнали їх. «Капітан Гренж, негайно прибуде до вас!» – почав суперкарго компанії, але Ван Райк відповів йому нишівним поглядом. «Якщо вам, браконьєрам, є що сказати...» то кажіть це на королеві і капітану Джаліко особисто, категорично заявив він і рушив далі. Обличчя його опонента, що стриміло з вузького комера мундира, мить збагровіло, і він, блиснувши зубами, прикусив собі нижню губу, так ніби соломіць хотів стримати свою відповідь. Повагавшись мить, він разом із помічником пішов у геть. Ван Рейк пройшов чверть відстані назад до корабля, перша, ніж знову заговорив. «Я сподівався, що справа легко вигорить», – пробурмотів він. «Тепер ми у великій грі і, можливо, дійде аж до ракет. Присягаюся шипастим хвостом Ексола, сьогодні не наш день». Він прискорив крок, Мало не перейшовши на біг Кінець першого розділу Дякую вам, друзі, за те, що прослухали першу частину чудової книги Андре Нортон «Чумний корабель» Нагадую, переклад спеціально для нашого каналу зробив Олександр Ласкавцев